Ірвін Шоу По-французькому Беддоус повернувся з Єгипту вранці. Він приїхав до свого готелю, потиснув руку портіє, повідомив йому, що поїздка була приємна, але єгиптяни просто нестерпні. Від портіє він дізнався, що місто, як завжди, переповнене приїжджими, а ціни на номери, як завжди, знову піднялися. Тепер туристичний сезон триває 12 місяців на рік, сказав порті, вручаючи Бедоус ключ. Ніхто вже не сидить удома. Можна збожеволіти. Бедоус піднявся нагору і наказав коридорному засунути друкарську машинку в стінну шафу, аби зовсім її не бачити. Він відчинив вікно і з задоволенням подивився на повільну течію сени під вікнами. Потім прийняв ванну, Перевдягнувся, підсунув до себе телефон і попросив телефоністку на комутаторі набрати номер Крістіни. У цієї телефоністки була шкідлива звичка повторювати номери англійською. І Бедоус із усмішкою подумав, що тут усе лишилося, як раніше. Коли жінка додзвонилася, на тому кінці дроту почалася знайома метушня. Телефон у готелі Крістіни стояв у холі, Досить далеко від її номера. І Бендозові довелося повільно продиктувати її прізвище по літерах. Та Те. Те. Теодор. А. Андре. Те. Теодор. Е. Елен. Доки до чоловіка, який відповів, дійшло, хто така мадмозель Тате. І він пішов сказати Крістіні, що якийсь американський джентльмен просить її до телефону. Бедоус почув, як Крістіна йде через хол до телефону і вирішив, що за звуком на ній туфлі на високих підборах. «Алло», – сказала Крістіна. Цей час у слухавці пролунав тріск, але Бедоус усе одно впізнав знайомий голос із збудженим подихом. Крістіна взагалі говорила телефоном так, наче на кожен дзвінок чекала, як на запрошення на бал. «Салют, Кріс», – сказав Бедоус. «Хто це?» Голос Єгипту, відказав він. Уолтер, Крістіна страшенно зраділа. Коли ти прилетів? Щойно, збрехав Бедус на годину, аби зробити їй приємне. Скажи, ти у туфлях на високих підборах? Що? Я питаю, на тобі туфлі на високих підборах? Зачекай хвильку, гляну, сказала Крістін. І після паузи додала. То ти став ясновицем у Каїрі? Бедус хмикнув. «Звичайне, близькосхідне шахрайство. Запасься ним у небаченій кількості. Де ми снідаємо?» «Уолтер», – сказала Крістін. «Я в розпачі». «Маєш побачення?» «Вже ж? Коли ти вже навчишся користуватися телеграфом?» «Гаразд, нічого страшного», – відказав Бедус недбало. Він мав за правило ніколи не виявляти розчарування. Підозрював, що якби попросив, Крістін скасувала б побачення. Але мав іще одне правило – ніколи ні про що не просити. Отже, побачимось пізніше. Можемо ближче до вечора десь випити. З цього і почнемо, сказав Бедос. О п'ятій? Краще, о пів на шосту, відповіла Крістін. Де ти тоді будеш? Питав Бедос, трохи зачеплений новою відстрочкою. Біля площі туаль сказала вона. В Олександра? Домовились, сказала Крістін. Може, ти для різноманітності сьогодні прийдеш вчасно? Будь чемнішою, я ж тільки не повернувся до Парижа, сказав Бедоус. А тут альор, сказала Крістіна. Що ви сказали, мадам? Цього року навіть діти всі як один навчилися говорити французькою, засміялася вона. Як добре, що ти знову в місті, пролунав дзвінкий клац. Вона поклала слухавку. Бедоус, не кваплячись, опустив слухавку на важіль і підійшов до вікна. Він дивився на річку і думав, що сьогодні вперше за дуже-дуже довгий час Крістін не приїхала до нього одразу, щойно він повернувся до Парижа. Ріка здавалася холодною, дерева стояли голі, а небо було таким сірим, наче і не знало іншого кольору. І попри це в образі міста було щось... Несподіване. Навіть у таку паршиву зимову погоду, коли немає ні сонця, ні снігу, Париж таїв у собі щось несподіване. Він пообідав з журналістом з Associated Press, який щойно повернувся з Америки. Той розповідав, що справа в Америці кепські, що навіть у Забігайлівці сніданок коштує не менше долара з половиною, і що Бедос має молитися Богу, що він не там, а тут. Бедус трохи запізнився, але Крістін в кафе ще не було. Він сидів на заскленій терасі біля величезного вікна, відчуваючи, як зимовий день крізь скло холодить йому лікоть. На терасі було повно жінок, що пили чай, і чоловіків, які читали вечірні газети. За вікном під деревами збиралися ветерани якогось полку, що воював ще в Першу світову. Літні люди з прапорами змерзли у своїх шинелях та орденах, і метушливо шикувалися в колонну, готуючись у слід за військовим оркестром пройти до Тріумфальної арки, щоб покласти вінок на могилу на честь товаришів, полеглих у боях, про які вже всі давно забули. Ох, ці французи, кисло зітхнув про себе Бедос, кисло, бо Крістіна запізнювалась а день невиправдового покладених на нього надій. Ох, ці мені французи завжди знайдуть привід зупинити вуличний рух. У них такий запас мерців, що лишається тільки вшановувати і вшановувати. Він замовив пива, бо за обідом випив забагато. Та й з'їв забагато. Накинувся після єгипетської перерви на французьку кухню. У шлунку було якось неприємно. Він раптом відчув страшенну втому від усіх тих миль, які довелося здолати за останні 24 години. «Коли тобі 35, – подумав він, поринаючи у вечірню меланхолію, – хай літак буде найшвидший, політ найспокійніший, а крісла найм'якші та кістки все одно безжально рахуватимуть милі. 35 йому виповнилось три місяці тому, – і відтоді він якось болісно реагував на свій вік. Він розглядав своє обличчя в усіх дзеркалах, помічав зморшки під очима і сивину в бороді, коли голився. Він чув від когось, що старіючі футболісти голяться по два-три рази на день, аби господарі та спортивні журналісти, боронь Боже, не помітили зрадницького срібла в щитині. «Може, і професійним дипломатам варто взяти це на озброєння?» – думав він. 70 мінус 35 буде 35. Це зловісне рівняння все частіше особливо надвечір спадало йому на думку відтоді, як він перевалив через середину. Він глянув на вулицю, де за холодним склом усе ще тупцювали, вирівнюючи розхитані ряди, ветерани зі своїми прапорами. Їхнє дихання разом із цигарковим димом у вигляді маленьких хмаринок висіло над головами. Йому раптом страшенно закортіло, щоб вони нарешті рушили і забралися звідси якнайдалі. Слово «ветеран» несподівано і боляче різнуло слух. А ще йому хотілося, щоб Крістін нарешті прийшла. Запізнюватися це було на неї зовсім не схоже. Вона належала до тієї рідкісної категорії дівчат, які приходять на побачення рівно в призначений час. Тут він невчасно згадав, що вона ще й уміє швидко вдягатися, і на те, щоб привести до ладу зачіску, витрачає не більше двох хвилин. У Крістін було світле волосся, по-паризькому коротко підстрижене, тож шия залишалася голою. Бедос згадав її шию, і йому якось полегшало. «Вони весело проведуть вечір», – думав він. У Парижі людині не можна дозволяти собі почуватися втомленою і старою. Якщо я це допущу, доведеться тікати світ за очі. Він думав про вечір, що чекав на них. Вони походять по барах і намагатимуться не зустрічати знайомих і намагатимуться не пити надміру, а потім поїдуть у бістро на ринку, де подають товсті бівштекси, запиваючи їх терпким червоним вином. А потім, можливо, поїдуть у нічний клуб де виступає комедний і незвичайний театр маріонеток. І де троє молодих людей співають смішні пісні, які, на відміну від багатьох інших пісень, що лунають у нічних клубах, справді смішні. Коли після їхніх пісень виходиш на вулицю, відчуваєш себе весело і блаженно. А головне, здається, що саме так і повинен почуватися в Парижі чоловік о другій ночі. Вони були там із Крістіном в ніч перед його вилітом до Каїра. Піти туди знову в першу ніч після повернення – у цьому рішенні була якась приємна завершеність, що давала йому незрозуміле задоволення. Того вечора Крістін була дуже гарна, найкраща з усіх у великій залі, де було повно красивих жінок. І він навіть пішов танцювати, уперше, за багато місяців. Оркестр був крихітний, піаніно і електрогітара, з якої гітарист видобував густі, хвилясті звуки. Грали вони відомі французькі пісні, ті самі, під які завжди відчуваєш, якою прекрасною є любов у цьому місці, і як вона сповнена смутку та стриманого каяття. Музика навіла Крістін мрійливий настрій, що було на неї зовсім не схоже. Вона тримала його за руку, доки тривала програма, і цілувала його, коли світло гасло між номерами. А коли він сказав, що завтра зранку відлітає, в її очах виступили сльози, і вона сказала, «Що ж я робитиму без тебе цілих два місяці?» І він, на якого це теж подіяло, обережно вирішив, що зараз саме час поїхати, бо вона вступає в ту саму фазу. Це була, як він її називав, фаза передшлюбної млості. Тут треба бути насторожі, особливо пізно вночі, у Парижі, у залах, де панує напівтемрява, де роялі й електрогітари співають пісні про мертве листя, мертву любов і про закоханих, розлучених війною. Бедос уже був одного разу одружений і вважав, що наразі з нього досить. Жінки мають звичку народжувати дітей, киснути, починати пити і захоплюватися іншими чоловіками, коли їхніх чоловіків на 3-4 місяці відсилають по службі на інший край світу. Крістін його трохи здивувала. Малість була зовсім не в її дусі. Він знав її до недавнього часу не дуже добре, але знайомі вони були 4 роки, майже з самого її приїзду зі Штатів. Вона потроху позувала фотографам і була досить гарна, щоб непогано на цьому заробляти. Але, за її словами, їй було гидко почуватися ідіоткою, зображаючи на обличчі щось млосне, як того вимагала мода і сексапільне, як того вимагали замовники. Вона вміла друкувати на машинці, знала стенографію і час від часу працювала з американськими бізнесменами, які на місяць-два приїжджали у справах до Парижа. Французькою вона заговорила з першого ж дня, як приїхала. Уміла водити машину і часом викидала штукарства, наймалася компаньонкою до старих американських пань і подорожувала з ними в край замків або до Швейцарії. Спати у свої 26, здавалося, вона ніколи не хотіла. Була готова не спати всю ніч, Ходила на всі вечірки, і, наскільки було відомо, Бедоузовій мала два романи з його приятелями. Один був вільно практикуючий фотограф, другий пілот транспортного літака, який загинув у авіакатастрофі під час виліту з Франкфурта. Їй можна було подзвонити будь-коли, не боячись, що вона розсердиться, і з нею не соромно було з'явитися в будь-якому товаристві. Вона завжди знала, яке бістро зараз у моді, хто в якому нічному клубі виступає, якого художника варто піти подивитися, хто зараз у місті, кого чекати наступного тижня і в якому з маленьких готелів неподалік від Парижа можна смачно пообідати чи приємно провести вікенд. Великих грошей в неї ніколи не було, але вдягалася вона чудово. Досить по-французьки, щоб подобатися своїм французьким друзям. І водночас не надто по-французьки, щоб у американців не виникло підозри, бо цим то вона удає, ніби народилася в Європі. Одним словом, може ваша бабуся і не була б у захваті від неї. Але, як сказав їй якось сам Бедоус, вона була оздобою найхаотичніших і найтривожніших років другої половини ХХ століття. Ветерани нарешті рушили. В темніючих сутінках видно було, як ліниво колишуться їхні прапори. Ось демонстрація обігнула контору авіакомпанії на розі і рушила вгору Єлисейськими полями. Бедос дивився їм услід слід і трохи туманно думав про інші демонстрації і інші прапори. Потім він побачив Крістіну. Вона йшла широким кроком навскоси через вулицю на переріз руху, швидко і впевнено лавіруючи поміж машинами. Проживе вона в Європі хоч до кінця днів, подумав Бедос, усміхаючись, спостерігаючи за її рухами. Але варто їй пройти 10 кроків, і всім одразу стане ясно, що народилася вона, по той бік океану. Коли вона відчинила двері на терасу, Бедос підвівся. Вона була без капелюха, і він помітив, що волосся в неї помітно потемнішало з часу їхньої останньої зустрічі. І стригти його вона стала не так коротко. Коли вона підійшла до столика, він розцілував її в обидві щоки. «Ласкаво просимо, по-французькому», – сказав він. Вона на мить міцно пригорнулася до нього. «Дивись, ну, – сказала вона, – він знову тут». Вона сіла, розстебнула пальто і усміхнулася йому через стіл. Щоки в неї розчервонілися від холоду, очі сяяли, і вся вона була сліпучо молода. «Дух Парижа з американського кварталу», – сказав Бедоус, торкаючись її руки на столі. «Що ти питимеш?» «Чай. Я так радий тебе бачити?» «Чай?» – Бедоус кривився. «Щось сталося?» «Нічого», – Крістіна похитала головою. Просто хочу чаю. Теж мені напій. Хіба так зустрічають мандрівника, що повернувся на рідні пенати? І, будь ласка, з лимоном. Бедос знизав плечима і попросив офіціанта принести чай. Ну, як там в Єгипті? спитала Крістіна. А я хіба був у Єгипті? Бедос здивився Крістіні в обличчя, і на душі в нього було радісно. Так, принаймні, і писали газети. А, так. Бедоус заговорив серйозно і діловито. «Новий світ прагне народитися. Бореться за це. Для феодалізму – запізно, для демократії – зарано». Крістіна скорчила гримасу. «Чарівний виклад, наче спеціально для архівів Держдепартаменту. Ну а якщо так, між двома чарками, то як там у Єгипті?» М -м, «Сонячно і сумно», – сказав Бедоус. Після двох тижнів у Каїрі переймаєшся співчуттям до всіх довкола. А що тут у Парижі? Для демократії запізно, для феодалізму зарано, сказала Крістіна. Бедов засміявся, нахилився через стіл і поцілував її. Ну, а якщо між двома поцілунками, спитав він, як тут у Парижі? Так само, сказала Крістін і помовчала. Майже так само. Хто є на горизонті? Уся компанія, відповіла Крістіна Дбало. Ті самі щасливі вигнанці. Чарльз, Борис, Ен, Теді. Теді був той самий вільно практикуючий фотограф. Часто його бачиш? спитав Бедос, немов байдужим тоном. О, Крістіна ледь усміхнулася. Перевірка документів, вишкірився Бедос. Не часто, сказала Крістіна. Його гречанка в місті. Досі гречанка? Досі гречанка. Підійшов офіціант і приніс чай. Вона налила його в чашку і видала туди лимон. У неї були довгі спритні пальці, і Бедоус помітив, що вона перестала користуватися яскравим лаком. «Що ти зробила з волоссям?» – спитав Бедоус. Крістін розсійна провела по ньому рукою. «А ти помітив?» «О, де ви, кучері золотій? Ми ж бачили вас так недавно!» Вирішила повернути свій колір, сказала Крістін, помішуючи цукор у чашці. «Хочу глянути, що з цього вийде. Подобається!» Я ще не вирішив.